Вчора дивився Чилі. Чому там вважається демократичним, коли влада вказує демонстрантам «Там твоє місце?» – запитав Кучма. Як відомо, напередодні в Чилі було вбито трьох демонстрантів і понад 200 арештовано під час мітингів у зв'язку з 31-ю річницею військового заколоту Піночета «Українська правда». Штаб Віктора Ющенка планує у ніч після другого туру президентських виборів з 21 на 22 листопада організувати паралельний підрахунок голосів просто на Майдані Незалежності у Києві – телеканал «Ера». Харківській міліції наказано будь-яким чином, у тому числі і застосуванням силових методів, дискредитувати опозицію – «Індепендент». Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала шістьох нещодавно засуджених політичних активістів у Сумах в'язнями сумління і оголосила про початок кампанії щодо їхнього негайного звільнення – Інтерфакс Україна. «Запевняю вас, ми захистимо наших людей. Ми розслідуємо кожен факт тиску на людину, і закон покарає винних» – звернення Віктора Ющенка до громадян. Спокійно. Тільки спокійно. Треба спробувати оцінити ситуацію. Як там вчить теорія? Уявити найгірше і домагатися кращого. Насправді гірше вже нікуди. Катьку взяли невідомі. Спокійно. Перше питання – з ким вона була у ресторані? З ким завгодно. Солідний, в дорогому костюмі. Іди розбери, кого офіціантки вважають солідним. Але швидше за все – якийсь клієнт. І швидше за все – я його не знаю. По-друге, операція була спланованою. Пасли Катьку персонально, бо якби пасли клієнта, він би не платив за всіх, паскуда. Значить, це підстава. Блін, як же вона так необережно? Стоп, емоції відкидаємо. Що ще в нас є? Барсетка на столі схожа на оперативну зйомку. Значить, це точно не бандити, а силовики. І значить, через Генека або через Жорика я на них вийду. Або вони самі вийдуть на офіс. З обшуком. Молодець. «Висновок правильний. Я підняв трубку і набрав секретарку. Зайдіть до мене, будь ласка, разом з Володою. За три хвилини обидва стояли переді мною зі схвильованими обличчями. «Вони все відчувають. Люди ж...» «Володю, знайди, будь ласка, картонні коробки. Штук десять». «Які коробки?» «Ну, такі, щоб документи можна було покласти». Володар колес розвів руками. «Без проблем. Я зараз до хлопців на склад змотаюся». «Давай змотайся». У ці коробки треба скласти всі папери з кабінету Катерини Петрівни. Зрозуміло? Вони синхронно кивнули. Всі до єдиного. Потім треба покласти коробки у багажник, і я скажу, що з ними робити. На все вам година. Решту справ можна відсунути. Час пішов. Не знаю, як на подібну команду зреагує секретарка, але на Володю цілком можна покластися. У питанні виконання несподіваних забаганок шефа він – один з кращих. Тепер наступне. Хто міг організувати цей наїзд? Без емоцій. Спокійно. Треба прокачати варіанти. Гуманоїди. Ці запросто. Тим більше, що самі нещодавно парилися в ментовці. Поганий той бізнесмен, який не вчиться на власному досвіді. Поганий той партнер, який не робить з іншими те, що нещодавно зробили з ним самим. Навіщо? Тисяча причин. Починаючи з міфічних донецьких – які буцімто вимагають долю, закінчуючи бажанням взагалі звільнитися з-під контролю. «Пан Гриб. Він же ні риба, ні м'ясо. Директор. Він слабак. Але цього слабака загнали зараз у глухий кут. З одного боку, він залюбки здався б Донецьким, але боїться нас. З іншого, його взяли на кармані, тирив гроші для міністра і про себе не забував. Взяла Катька. Тому він запросто міг стуконути куди слід». Міг навіть повірити казкам, що у справі проходитиме як свідок. Віталік на прізвисько «міністр». З цього боку небезпека найменша. Навряд чи він сприймає як серйозну загрозу те, що разом із директором тирив по 5-10 тисяч. Хіба це вперше? Хіба це сума для міністра? Так, насіння. Але якщо його взяли за дупу в якомусь іншому питанні, Віталік цілком міг у відповідь здати мене, тобто Катьку, щоб перевести стрілки. Абсолютно в його стилі. «Генек?» Не його почерк, але не виключено. Може, й не особисто організовував, проте запросто міг підказати, на кого саме полювати. «Причини?» мільйон. В країні приходить нова влада. Перед нею треба вислужитися». «Жорик?» «Не схоже. Хоча бандит, він і є бандит». «А до влади йде братва. Тут сумнівів немає». «Паша?» «А чому, власне, Паша?» Будь-хто з клієнтів, незадоволених співпрацею з нами, міг утнути подібний фокус. Паша. На жаль, остаточно викреслити Пашу я теж не міг. Може, хіба не за власною ініціативою, а рикошетом. Але в будь-якому випадку все вирішує слідчий. Конкретний хлопець з конкретною кишеною, яка потребує грошей. За наказ посадити начальство зазвичай не платить. А от підслідний за відмазку зовсім навпаки. Платить багато. Оно, ну, Юлю ж свого часу посадити не змогли. Не знайшлося контраргументів на її аргументи. Розмірковуючи у такий спосіб, я одночасно збирав папери у своєму кабінеті. Евакуація має бути повною і беззастережною. Не скажу, що я маю хист до бюрократії, швидше навпаки, але все одно документів назбиралося на цілий ящик. Ти ба? Користь з усього цього шухару точно буде. Як мінімум наведемо ладу в справах. Треба тільки вигадати, як це все вивезти, бо не виключено, що за моєю машиною також пустили хвіст. «Це теж запакуйте в коробки!» Я вийшов до приймальні і вказав секретарці на стоси, що прикрашали мій стіл. «А ти, Володя, йди сюди!» Я вийшов з шофером на ганок. Багато виходить коробок. «Штук п'ять-шість!» «Тоді зробиш так!» «Візьми стільки ж порожніх і напхай будь-чим!» книжками, журналами, газетами. Їх віднеси до машини і склади до багажника. А коробки з документами хай залишаються в офісі. Поки зробиш, я тут на ганку постою». «Та без проблем», – у своєму звичному стилі запевнив Володар Колес. Він швидко орієнтувався у незвичних ситуаціях. Поки я тинявся по під стінами власного офісу, шофери з секретаркою вантажили до багажника коробки. Валізу, привезену з Мальдівів, довелося перекласти до салону. Боже, невже я лише вчора був на Мальдівах? Готовий, радісно відрапортував Володя. Поїхали. А ви, я повернувся до секретарки, ви на сьогодні вільні. В приймальні є ваш телефон? Так, Сергію Миколаєвичу, в книзі передачі змін. Тоді завтра я вас наберу і повідомлю про подальші дії. Ключі здайте мені. Розгублена дівчина побігла збирати власні речі. Офіс припиняв свою роботу. Цікаво чи надовго? Осьо. Секретарка простягнула мені зв'язку на брелку. Дякую, я вас наберу. Дочекавшись, поки дівчина зникне за рогом, я сів до машини. Поки що навкруги все було спокійно. Поїхали до жорика, тільки не швидко. Незвично зосереджений, Володар Колес плавно вирулив на тиху вулицю.